Стан оборонних споруд Архілекторе Вісульту, голові Королівської інквізиції Ваше Пріосвященство, я ознайомив зі своїм завданням членів правлячої ради Дагуски. Ви не здивуєтеся, дізнавшись, що вони аж ніяк не зраділи раптовому скороченню своїх повноважень Моє розслідування зникнення очільника Дагуста вже почалося і Я впевнений, що воно невдовзі принесе свої результати Найближчим часом я почну оцінювати оборонні споруди міста, а також вживу всіх заходів, необхідних для забезпечення неприступності дагоски. Ви скоро отримаєте від мене звістку. А доти служу та корюся. Занд Данглокта, очільник дагоски. Сонце важким тягарем налягало на піврозвалені бійниці. Тиснуло крізь капелюх на схилену глоктану голову, тиснуло на поновічені плечі глокти крізь чорний плащ. Воно мало не витискало з нього всю воду, мало не вичавлювало з нього життя, мало не валило його на коліна. Прохолодний осінній ранок у чарівний Дагості. Якщо сонце атакувало його згори, то солоний вітер йшов на нього прямо. Він віяв над голим півостровом із порожнього моря, гарячий і повний задушливого пилу. Бив по суходільних стінах міста і осипав усе солоним піском. Він шипав Спітніло шкіру глокти, збивав волого з його вуст, лоскотав йому очі і витискав із них колючі сльози. «Можна подумати, ніби мене хоче позбутись навіть погода». Практик Вітарія обережно йшла парапетом поряд із ним, витягнувши руки, як циркачка на канаті. Глокта насуплено подивився на її довготелесу чорну постать на тлі блискучого неба. «Вона могла б так само легко йти тут, внизу, і більше не робити з себе посміховисько, але так, принаймні завжди є шанс, що вона впаде». Суходільні стіни було завишки щонайменше двадцять кроків. Уявивши, як улюблений практик архілектора вступає, ковзає і летить із валу, чіпляючись руками за порожнечу, локта дозволив собі ледь помітну усмішку. «Може, під час смертельного падіння вона розпачливо закричить?» Але вона не падала. «Сучка!» Без сумніву обдумує свій наступний звіт для архілектора. Калека й далі борсається як риба на березі. Він ще не знайшов жодних слідів Дауста чи якогось зрадника, хоч і допитав півміста. Єдина людина, яку він заарештував, його ж колега з інквізиції. Глокта прикрив очі рукою та примружено глянув на сліпуче сонце. Неподалік від нього починався камінністий перешиок, що з'єднував дагоску з материком. Він мав щонайбільше кількасот кроків за в найвужчій точці і був оточений скристим мором. Дорога від міських воріт проходила брунатною смугою крізь жовті кущі і вела на південь до сухих пагорбів на материку. Над дорогою квилили та кружляли декілька жалюгідних на вигляд морських птахів, але жодних інших ознак життя не було. «Можна позичити у вас підзорну трубу, генерале. Візбрук відкрив трубу і сердито пхнув її глокті у простягнуту руку. «Явно вважаю, що в нього важливіші справи, ніж водити мене оборонними спорудами». Генерал важко дихав, напружено виструнчившись у своїй бездоганній формі. Його огрядне лице блищало від поту. «Докладає всіх зусиль для збереження професійної виправки. Крім виправки, в цьому йолопі немає нічого професійного. Але, як каже архілектор, чим багаті тим і раді». Глокта підніс латунну трубку до ока. Гурки збудували частокіл. Високого горожу з дерев'яних паль, що обрамляли пагорби, відрізаючи дагоську від материка. По той бік стояли розкидані намети, і там, і тут здіймалися тоненькі бовдуроки диму, від багать, на яких щось готували. Глокта ледве бачив, як рухаються крихітні постаті та виблискує на начищеному металі сонця. «Зброя та обладунки! І того, і того вдосталь!» Колись із материка надходили каравани, – пробурчав Візбрук. Минулого року їх бувало по сотні на день, а тоді почали прибувати імператорські вояки, і торгівців стало менше. Огорожу доробили пару місяців тому, відтоді не з'явилося навіть віслюка. Тепер усе має надходити кораблями. Позирнувши за огорожу, Глокта оглянув табори позаду. Від моря з одного боку до моря з іншого боку. Вони просто грають м'язами, демонструючи силу, чи налаштовані абсолютно серйозно. Гурки обожнюють ефектні видовища, але й не проти добрих боїв. Так вони і завоювали практично весь Південь». Він опустив підзорну трубу. «Скільки, на вашу думку, гурків?» Візбрук знизав плечима. «Це неможливо сказати. Я припустив би, що як мінімум п'ять тисяч. Але за цими пагорбами може бути набагато більше». «Звідки нам про це знати?» «П'ять тисяч щонайменше. Якщо це демонстрація, то добра. Скільки людей у нас?» – Візбрук помовчав. «Під моїм командуванням перебуває близько 600 вояків Союзу». «Близько шестисот? Близько? Телепню ти не думкувати. Я коли був вояком, знав ім'я кожної людини у своєму полку і кому які завдання підходять найкраще. 600, І це все?» У місті також є найманці, але їм не можна довіряти, і вони самі часто спричиняють клопіт. На мою думку, вони гірше, ніж нікчемні. Мене цікавили цифри, а не думки. Скільки найманців? Зараз, можливо, тисяча, а може, й більше. Хто ними керує? Якийсь штирієць, називає себе коска. Нікому коска? Вітарі дивилася вниз із парапета, піднявши одну жовто гарячу брову. Ви його знаєте? Можна й так сказати. «Я вважала його мертвим, але на світі, очевидно, немає справедливості». «Тут вона має рацію». Глокта повернувся до Візбрука. «Цей Коска підпорядковується вам?» «Не зовсім. Йому платять спайсери, тож він підпорядковується магістрові Ейдер. Теоретично він має виконувати мої накази». «Але виконує лише власні». З виразу обличчя генерала Глокта зрозумів, що вгадав. «Найменці, справжнісінький двосічний меч». Завзяті, допоки їм можуть платити, і якщо надійність не вважається пріоритетом. І люди-коски вдвічі переважають ваших численністю. Схоже, я розмовляю не з тією людиною, з якою слід говорити про систему оборони міста. Втім, може і є одне питання, з якого він здатен мене просвітити. «Ви знаєте, що сталося з моїм попередником, очільником Давустом?» Генерал Візбрук роздратовано насіпнувся. «Гадки не маю. «Діяльність цієї людини мене не цікавила». <гум> Замислився Глок та насунувши капелюх на голову, коли на стіни повіяв черговий порив піщаного вітру. «Зникнення очільника інквізиції міста? Геть не цікавило?» «Ні», – відрізав генерал. «У нас рідко з'являлися приводи для розмов. Давос був добре відомий своєю різкістю. Я вважаю, що в інквізиції свої обов'язки, а в мене свої». «Нервуєш, нервуєш». «Утім, відколи я прибув до міста, нервують усі. Можна подумати, ніби мене не хочуть тут бачити. У вас свої обов'язки, так?» Глокта причовгав до парапета, підняв ципок і тиснув у кут кам'яної кладки, що обсипалося неподалік від п'ятий вітарі. Відколовся і полетів зі стіни в порожнечу шмат каменю. Кілька секунд потому Глокта почув, як він упав у рів далеко внизу і пішов на візбрука». «Чи сказали б ви, як командир оборони міста, що до ваших обов'язків належить утримання стін?» Візбрук неїжачився. «Я зробив усе можливе», – локта заходився рахувати на пальцях вільної руки. «Суходільні стіни кришаться, і на них замало вояків. Рів за ними мало не зник, забитий грізюкою. Ворота не міняли вже багато років, і вони самі по собі розпадаються на шматки». Я переконаний, якби гурки атакували завтра, ми б опинились в досить жалюгідному становищі. Можу вас запевнити, не через мої прорахунки. Бід спеки вітру та солі з моря, дерево і метал гніють дуже швидко, а камінь тримається не набагато краще. Ви усвідомлюєте, яка це робота? Генерал махнув рукою на високі довгі суходільні стіни, що з обох боків звертали до моря. Навіть тут, на вершині, парапет був досить широкий, щоб по ньому можна було проїхати возом, а біля основи вони були набагато товщі. «У мене мало вправних мулярів і вкрай мало матеріалів. Того, що дає мені закрита рада, ледве вистачає на утримування цитаделі, А грошей від спасерів ледь вистачає на підтримку нормального стану стін у верхньому місті». «Дурень! Можна подумати, ніби він взагалі не збирається захищати місто всерйоз». «Цитадель не зможе отримувати щось морем, якщо решта до опиниться в руках гурких, правильно?» – Бізбрук кліпнув. «Ну, правильно, але, може, стіни верхнього міста і витримають тубільців там, де вони живуть. Але вони занадто довгі, занадто низькі та занадто тонкі, щоб довго витримувати злагоджену атаку, чи не так?» Так, мабуть, але... Отже, будь-який план, у якому цитадель або верхнє місто розглядається, як наша основна лінія оборони, допомагає лише виграти час. Час до прибуття підмоги. Підмоги, яка, зважаючи на те, що наша армія зайнята за сотні ліг звідси, в Енглії, може прибути далеко не одразу. Не прибуде взагалі. Якщо впадуть суходільні стіни, місто буде приречено. Глокто постукав ціпком по запорошених плитах у себе під ногами. «Ми маємо битися з гурками тут, і тут ми маємо їх відганяти. Усе інше є несуттєвим». «Несуттєвим», – проспівала собі під носа авітарі, перескочивши з однієї частини парапету на іншу. Генерал насупився. «Я можу лише виконувати вказівки лорд-губернатора та його ради. Нижнє місто завжди вважалося не надто цінним, я не несу відповідальності за загальну політику». «Її несу я». Глокта поглянув візбрукової увічі і дуже надовго затримав погляд. «Віднині і надалі. Всі ресурси будуть спрямовуватися на ремонт і зміцнення суходільних стін. Нові парапети, нові ворота. Необхідно замінити всі до одного розбиті камені. Я не хочу бачити тріщин, крізь які здатна проповсти мураха, а тим паче гурська армія». «Але хто виконуватиме цю роботу?» Цю хрінь збудували корінні мешканці, хіба ні? Серед них повинні бути умільці, розшукайте їх і найміть. Що ж дорого, то я хочу, щоб він очистився нижче рівня моря. Якщо прийдуть гурки, ми зможемо його затопити і перетворити місто на острів. Але ж на це може піти кілька місяців. У вас є два тижні, а може і ще менше. Примусьте служити кожного, хто сидить без діла. Жінок і дітей теж, якщо вони здатні тримати лопату. Візбрук насуплено поглянув на вітарі. «А як же ваші люди в інквізиції?» «О, вони надто заклопотані. Ставлять запитання і намагаються з'ясувати, що сталося з вашим попереднім очільником. Або ж день і ніч стежать за мною, моїми апартаментами та воротами цитаделі, стараючись, щоб того самого не сталося з вашим новим очільником. Прикро було б, якби я зник до завершення оборонних споруд, Егеш, Візбруку». «Звичайно, очільнику». Пробурмотів генерал. Але, як мені здається, без величезного ентузіазму. Утім, усі інші мають працювати, і ваші вояки теж. Але ж ви не можете очікувати, щоб мої люди... Я очікую, що кожен внесе в це свою частку. Якщо комусь це не подобається, хай вертає до ада. Хай вертає і пояснює причину своєї неохоти архілекторові. Глокта вишкірився на генерала своєю беззубою усмішкою. «Генерале, незамінних людей немає! Зовсім немає!» На рожевому обличчі Візбрука щедро виступили великі краплі прото. Жорсткий комір його форми потемнів від вологи. «Звичайно, кожен має внести свою частку. Робота над дровому почнеться негайно!» Він кволо спробував усміхнутися. «Очільнику, я знайду всіх, кого треба, але мені знадобляться гроші. Якщо люди працюють, їм треба платити навіть тубільцям. Ще нам знадобляться матеріали». І все потрібно завозити морем. Позичте необхідну для початку суму, працюйте в борг, поки що обіцяйте все і не давайте нічого, його присвяченство все забезпечить. Дуже на це сподіваюся. Щоранку звітуйте мені про хід своєї роботи. Так, щоранку, у вас чимало справ, генерале, раджу вам розпочати. Візбурук на мить застиг, ніби не знаючи, віддати йому честь чи ні. Кінець кінцем він просто розвернувся на підборах. І побрів геть. Досада професійного солдата, яким командує цивільний, чи щось більше. Чи не руйную я його ретельно виснованих планів можливо, планів продати місто гуркам? Віталій зіскочила з парапету на тротуар. Його присвященство все забезпечить? Це було б для вас удачно. Вона неквапливо пішла геть і глокта насуплено подивився їй у спину. Тоді насуплено подивився в бік пагорбів на материку, а потім насуплено глянув угору на цитадель небезпеки з я застряг між архілектором і гурками і поряд немає нікого крім невідомого зрадника якщо я проживу хоч один день це буде дивом невиправний оптиміст можливо назвав би це місце генделиком але цей заклад навряд чи вартий цієї назви хижа від якої відгонить сечею і в якій стоїть трохи меблів Повсюди старезні плями від поту і нещодавно розлиті рідини. Така собі помийна яма, з якої вигребли половину помийів. Тамтешні клієнти та працівники були дуже схожі між собою. П'яні, засиджені мухами тубільці, що розтягнулися на спеці. Посеред цієї розгульної сцени розтягнувся і міцно спав нікому Коска. «Славетний солдат удачі». Його стілець із плавнику, гойднувшись назад, притулився до забрюханої стіни та стояв на задніх ніжках. На столі перед ним лежав один його чобіт. Колись той чобіт, певно, був неймовірно вишуканий і яскравий, чорна штирійська шкіра, золота шпора та пряжки. Тепер уже ні. Його передок прогнувся і посирів від завзятого використання. Шпора відламалась, із пряжек вилущувалася позолота, а залізу під нею заплюмувала бура їржа. Крізь дірку в підошві на глокто дивився кружечок рожевої шкіри з пухарями. І навряд чи знайшовся б чобіт, який краще посував би своєму власникові. Довгі вуса-коски, які безсумніво було потрібно вкладати воском на бік, як заведено у штирійських модників, мляво і безживно звисали у бабіч його напівроздявленого рота. Його шия та щелепи були вкриті тижневим заростом, чимось середнім між бородою та щетиною. А над комірцем визирав якийсь шерехати облуплений висип. На голові в нього стирчало на всі боки масне волосся, якщо не рахувати великої лисини на тім'ячку, яскраво-червоної від сонячного опіку. Його обвисла шкіра була всіяна краплинками поту, а по його опухлому лиці повзла лінива муха. На столі лежала на боці порожня пляшка. Ще одну наполовину повну він тримав на колінах. Вітарі поглянула згори вниз на цей взірець п'яного нехтування собою, і на її обличчі попри маску, було добре видно зневагу. «Отже, це правда. Ти досі живий?» «Гладь-гладь!» Коска з зусиллям розплющив одне запалене око. Кліпнув, примружено глянув у гору, а тоді мало-помало почав усміхатися. «Шайло, Вітарі! Що б я так жив? Світище здатен мене здивувати!» Він поворушив ротом, кривлячись, позирнув униз, і побачив у себе на колінах пляшку, підняв її і заходився довго спраглої з неї пити. Пив він глибокими ковтками, ніби у пляшці була вода. Досвідчений п'яниця, наче в цьому були якісь сумніви. На перший погляд зовсім не та людина, якій можна довіряти оборону міста. Я геть не очікував побачити тебе знову. Чому б тобі не зняти маску? Вона позбавляє мене твоєї краси. «Прибережи це для своїх повій, Коско. Мені твоїх болячок не треба». Найманиць забулькав якимось напівсміхом, напівкашлем. «А тебе досі манери принцеси!» – прохліпів він. «Тоді, напевно, цей нужник – палац!» – Коска знизав плечима. «Якщо достатньо випити, все здається однаковим». «Думаєш, ти коли-небудь вип'єш достатньо?» «Ні, але до цього варто прагнути». Він висмоктав із пляшки ще порцію напою, ніби підтверджуючи свої слова. Вітарі всілася на край столу. «То що тебе сюди привело? Я думала, ти розносиш прутневу гниль по штирі». «Моя популярність удома дещо зменшилася». «Зайвий раз опинився по обидва боки протистояння, так?» «Щось таке». «Але де госканці зустріли тебе з розпростертими обіймами». «Мене більше порадувало б, якби ти зустріли мене розведеними ногами. Але неможливо отримати все, чого хочеться. А хто твій приятель?» Глокта витягнув однією зболеною стопою благенький стілець і опустився на нього, сподіваючись, що той витримає його вагу. Падіння на підлогу в купу розтрощеного пруття аж ніяк не справило би потрібного ефекту, чи не так? Мене звати глокта. Він витягнув спітнілу шию в один бік, а тоді в другий. Очильник глокта. Коска довго на нього дивився, очі в нього були налити кров'ю запалі з важкими повіками. І все ж у них видно певний розрахунок. Можливо, він і наполовину не такий п'яний, як удає. «Той самий, що бився в Гуркулі? Полковні кіноти!» Глокта відчув, як у нього засіпалася повіка. «Навряд чи можна сказати «той самий». Але мене все ж таки, надививи, що добре пам'ятають. Я полишив військову службу кілька років тому. Мене дивує, що ви про мене чули». Боєць має знати своїх ворогів, а найменець ніколи не знає, ким може бути його наступний ворог. У військових колах варто зауважити, хто є хто. Колись у минулому вас згадували при мені як людину, на яку варто звернути увагу. Як я чув, відважно і розумно, але нерозсудливу. Далі я не чув більш нічого. А тепер ви тут, працюєте в іншій царині, ставите запитання. Нерозсудливість усе-таки не пішла мені на користь, знизав плечима глокта. «А час треба чимось займати». «Звичайно, як я кажу, ніколи не сумніваюся в чужому виборі. Неможливо знати чужі мотиви. Ви прийшли випити очільнику?» «На жаль, тут немає нічого, крім цієї сечі». Він змахнув пляшкою. «Чи ви маєте до мене запитання?» «Маю, і вдосталь». «У вас є досвід, облох?» «Досвід!» – захлинувся Коска. «Ви питаєте про досвід! Ха! Вже чого-чого, а досвіду мені не бракує!» Так, буркнула Вітарі через плече, бракує тільки дисципліни і відданості. Ну так, насуплено глянув Коска їй у спину, це все залежить від того, у кого спитати. Але я був під Етріною і під Мурісом, і серйозні там були облоги, я скажу вам. А ще я сам кілька місяців тримав у облозі Віссерін і майже його здобув. Просто мене заскочила зненацька та дияву Ліса Меркато. Пішла на нас кавалерію до світанку із сонцем за спиною і все-таки. вчинила з біса неподружньому, сучка така. «Я чула, ти був тоді п'яний до безпам'ятства», – пробурчала Вітарі. «Ну так. А потім я шість місяців утримував барлету проти великого герцога Орсо», – Вітарі пирхнула. «Поки він не заплатив тобі, щоб ти відчинив браму». Коска сором'язливо всміхнувся. «Сума була страшенно велика. Але він так і не прорвався з боєм». Цього в мене не відняти, ге, Шайло? Маючи при собі гаманець битися з тобою не треба, найманець усміхнувся. Я той, хто я є, і я ніколи не стверджував, ніби є якимось інакшим. Отже, про вас відомо, що ви зраджували своїх наймачів? запитав глокта. Штирієць промовчав, тримаючи пляшку на півдорозі до рота. Очільнику, я ображений до глибини душі. «Може, нікому Коска і найманець, але правил ще ніхто не скасовував. Я можу відвернутися від наймача лише за однієї умови». «Якої саме?» – Коска всміхнувся. «Якщо хтось інший запропонує мені більше». «Ах, кодекс честі найменця. За достатню суму більшість людей зробить що завгодно. Може, навіть організує зникнення очільника інквізиції? Ви знаєте, що сталося з моїм попередником, очільником Давустом? А, загадка невідомого мучителя». Коска задумливо почухав спітнілу бороду, трохи поскуп висип у себе на шиї та оглянув те, що не збирав із неї під нігудь. «Хто його знає? І кого це цікавить? Він був свинотою, я його майже не знав, а те, що знав про нього, мені не подобалося. Він мав удосталь ворогів, а тут, якщо ви не помітили справжнє змійне кубло, якщо ви не цікавитеся, яка зміюка його вкусила, то що ж, хіба це не ваша робота? Я тут був зайнятий випивкою». «Не так вже й неймовірно». «Якої ви думки про нашого спільного друга, генерала Візбрука?» Коска зігнув плечі та трохи втиснувся у стілець. «Він дитина. Грається в солдатиків. Бо втузиться зі своїм маленьким замком і своїм парканчиком, хоча значення мають лише великі стіни. Варто їх втратити, як гра закінчується, скажу я вам». «Я думав точнісінько так само. Можливо, це все-таки не найгірші руки, в яких могла опинитись оборона міста». «Вже почалася робота над суходільними стінами, а також ровом за ними. Я сподіваюся його затопити». Коска підняв брову. «Добре, затоплюйте. Гурки не дуже люблять воду. З них кепські моряки. Затоплюйте. Чудово». Він закинув голову назад і висмоктав із пляшки останні краплі. Жбурнув її на брудну підлогу, витер брудною рукою в рот, а тоді витер руку брудну від поту сорочку. «Хоч хтось розуміє, що робить. Можливо, коли гурки атакують, ми протримуємося довше, ніж кілька днів, а?» «Якщо нас не зрадять іще до цього». «Хто його знає? Може, гурки і не атакують?» «О, я сподіваюся, що атакують». Коска потягнувся під стілець і витягнув ще одну пляшку. Коли він витягнув зубами корок і виплюнув його на протилежний кінець зали, у нього заблищали очі. «Коли починаються бої, мені подвоюють платню». «Був вечір». І в приймальні віяв мілосердний вітерець. Глокта притулився до стіни біля вікна, дивлячись, як над містом унизу розтягуються тіні. Лорд-губернатор змушував його чекати. «Намагається показати мені, що він досі головний. Хоч що там каже закрита рада?» Але Глокта був не від того, щоби трохи постояти нерухомо. День вийшов виснажливим. Він плентався містом серед палаючої спеки, оглядав стіни, ворота, війська... Ставив запитання. «Запитання, на які ніхто не має задовільних відповідей». У нього пульсувала болем нога, нила спина, а рука натерлася об ціпок. «Але нічого страшнішого, ніж зазвичай. Я ще стою. День загалом добрий». Розжарене сонце було оповите жовтогарячими хмарами. Під ним виблискував сріблом у призахідному світлі довгий клен моря. Суходільні стіни вже занурили половину напіврозвалених будівель нижнього міста у глибокий морок, а дахами верхнього міста тягнулися тіні від високих шпилів великого храму, що повезли схилами скелі до цитаделі. Від пагорбів на материку залишилися тільки далекі затінені обриси. А ще там кишать гурські вояки, без сумніву, стежать за нами, як ми стежимо за ними. Бачать, як риємо мурови. Латаємо стіни, зміцнюємо ворота. Цікаво, як довго вони спокійно стежитимуть, коли для нас зайде сонце. Відчинилися двері, і Глокта повернув голову, скривившись, коли в нього хруснула шия. То був син лорд-губернатора Корстен Дан Бурмс. Зачинивши за собою двері, він цілеспрямовано зайшов до кімнати, клацаючи металевими набійками по мозаїчній підлозі. А, цвіт юної шляхти Союзу!» «Дуже добре відчувається почуття честі. Чи це хтось пернув? «Очільнику Глокта, сподіваюся, я не змусив вас чекати?» «Та ні, змусили», – промовив Глокта, причовгнувши до столу. «Так буває, коли хтось запізнюється на зустріч». Вурумс трохи насупився. «Тоді прошу пробачення», – відповів він максимально безцеремонним тоном. «Як вам наше місто?» «Жарки та збізлячу сходів», – Глокта плюхнувся на один із вишуканих стільців. «Де лорд-губернатор?» – він насупився сильніше. «На жаль, мій батько погано почувається і не може прийти. Він, як ви розумієте, людина літня і потребує відпочинку. Однак я можу говорити за нього». «Можете. Справді. І що ви з ним можете сказати?» «Мій батько вкрай стурбований вашою поточною роботою над оборонними спорудами. Мені розповідають, що вояків короля відправили рити ями на півострові замість того, щоб захищати стіни верхнього міста». Ви ж розумієте, що полишаєте нас на милість тубільців? глок тапирхнув. Тубільці громадяни Союзу, хоч як би вони воліли ними не бути. Повірте мені, вони схильні до милості більше за гурків. А вже з їхньою милістю я знайомий особисто. Вони дикуни. «Посміхнувся Вормс. Та ще й небезпечні. Ви пробули тут недостатньо довго, щоби зрозуміти, яку загрозу вони становлять для нас. Вам слід поговорити з Гаркером. Про тубільців він мислить правильно». «Я поговорив з Гаркером. І те, як він мислить, мені не сподобалося. Ба більше, я підозрюю, що він, можливо, був змушений переглянути свою думку внизу, в темряві». Підозрюю, що він переглядає свою думку просто зараз, так швидко, як тільки дозволяє йому його курячий мозок. Що ж до побоювань вашого батька, то йому більше не потрібно турбуватися про оборону міста, оскільки він людина літня і потребує відпочинку. Я не сумніваюся, що він буде радий перекласти цей обов'язок на мене. Гарне обличчя Вормса зсудомило від гніву. Він відкрив рота, щоб процідити щось лайливе, але, схоже, передумав. «Так і треба». Він сів, відкинувшись на спинку крісла, і задумливо потер пальцем об палець. Заговорив він із дружньою усмішкою і чаревливою м'якістю. «Тепер починаються лестощі. Очільнику Глокта, мені здається, що ми спершу пішли не в ногу. «А піти з другої ноги я не можу». Вурмсова усмішка дещо пригасла, але він не здався. «Очевидно, що ви наразі маєте фору, але в мого батька є багато друзів у Мідерланді. За бажання я можу відчутно вам завадити. Відчутно завадити або не, або як допомогти». «Я дуже радий, що ви вирішили співпрацювати зі мною. Для початку можете розповісти мені, що сталося з очільником Давустом». Усмішка остаточно зникла. «Звідки мені знати?» «Усі щось знають». «І дехто знає більше за інших. Може, це ти, Вурмса?» Син лорд-губернатора на мідь замислився. «Тупий чи винний? Він намагається зрозуміти, як мені можна допомогти, чи як можна замести за собою сліди». Я знаю, що тубільці його ненавиділи. Вони постійно плили змови проти нас, а Давус невтомно переслідував невірних. Я не сумніваюся, що він став жертвою якогось із їхніх задумів. Будучи вами, я розпитував би людей у нижньому місці». О, я цілком певен, що відповіді криються тут, у цитаделі. Тільки не в мене, – різко відповів Вурмс і зміряв глокту поглядом. Повірте моєму слову, я був би набагато щасливіший, якби Давуст і досі був з нами. Може й так, а може й ні. Але сьогодні ми відповідей не одержимо. Чудово. Розкажіть мені про запаси міста. Запаси? Харчі, Корстене, харчі! «Як я розумію, відколи гурки перекрили сухопутні маршрути, все доводиться завозити морем. Безперечно, годування людей – одна з найнагальніших проблем губернатора». «Мій батько в жодному разі не забуває про потреби своїх людей», – різко промовив Вурмс. «Ми маємо запас провіанту на шість місяців». «Шість місяців? На всіх мешканців?» «Звісно». «Краще, ніж я очікував. Хоч на одну проблему в цьому величезному клубку турбот стало менше». «Якщо не вираховувати тубільців», – додав Вурмс так, наче це не мало жодного значення. Глокта заговорив не одразу. «А що вони їстимуть, якщо гурки обложать місто?» Вурмс знизав плечима. «Я про це насправді не думав». «Та невже? А що, на вашу думку, буде, коли вони почнуть пухнути з голоду?» «Ну, хаос. Ось що буде. Ми не зможемо втримати місто, у якому проти нас чотири п'ятих населення». Глокта з відразую втягнув повітря крізь порожні ясна. «Підіть до купців, роздобутьте провіанту на шість місяців на всіх! Хай припасів вистачить на шість місяців навіть пацюкам у каналізації!» «Я вам що?» – обурився Вурмс. «Хлопчик на побігеньках?» «Гадаю, ви будете тим, ким я накажу вам стати!» Тепер на обличчі Вурмса вже не лишилось і сліду від привідності. Я син лорд губернатора, я проти того, щоб до мене так зверталася. Нішки його стільця несамовито завищали, він підхопився і попрямував до дверей. Чудово! пробурмотів локта. До адо щодня відпливає човен. Він швидкий і доправляє свій вантаж просто до будинку питань. Повірте мені, там до вас звертатимуться інакше. Я міг би з легкостю домовитися про місце на ньому для вас. Вурмс зупинився. «Ви не посмієте!» – Глоктов усміхнувся своєю найгіднішою усмішкою, кривою та щербатою. «Щоб легко важити життям, угадуючи, що я посмію зробити, вам потрібно бути сміливцем. Наскільки ви сміливі?» – юнак облизав в уста, але не зміг довго дивитися Глоктів в очі. «Ні, я так і думав. Він нагадує мені мого друга капітана Лютара. Дуже яскравий і ухвали, але без відповідного характеру. Штрикни його шпилькою, і він уже здувається, як проколитий бурдюк. Харчі на шість місяців. На шість місяців для всіх і зробіть так, щоб їх забезпечили швидко. Хлопчику на побігеньках. Звичайно, рикнув Вурмс, не підводячи похмурого погляду з підлоги. Тоді можна зайнятися водою, колодязями, резервуарами, насосами. Треба ж буде людям чимось запити вашу тяжку працю. Звітуйте мені щоранку. Вормс стиснув і розтиснув кулаки опущених рук, несамовито ворушачи щелепними м'язами. Звісно, сплюнув він. Звісно, можете йти. Глокта провів його поглядом. І я поговорив із двома з чотирьох, двоє з чотирьох, і я нажив двох ворогів. Щоб досягти тут успіху, мені знадобляться союзники. Без союзників я протримуюся недовго, хоч які в мене є документи. Без союзників я не втримую гурків за воротами, якщо вони надумають спробувати війти. Навіть гірше, я досі нічого не знаю про Давуста. Очільник інквізиції зник без сліду. Будемо сподіватися, що архілектор буде терплячим. Сподіватися, архілектор терплячий. Глокта насупився. На світі ніколи не бувало менш сумісних понять.